Поміж чужих рідних людей, які говорили однією мовою і не могли вирозуміти одне одного. І тут вмерла перша дитина. Лікар, що був уже без ліків, лишень причорній камізельці білій сороці, котра давно утратила свою білість і кроваці у срібний горошок, обдивився дитя, і очі його розширилися, наче розливши зіниці. Він вивернув рештки кишені і спромігся відправити власну дівчинку до найближчого табору. А решта не мала грошей, горіла бажанням утекти і понадіялася на Бога. Слово «дифтерія» було для неї чужим і незрозумілим. Всі діти залишилися з батьками, і всі до єдиного вмерли. Коли закопали останнє, батьки пішли на прикордонників виючи, і ті відступили. Вони вернулися додому, плачучи і цілуючи стіни, що були під німцями. І хоч німці покульчили худобу, і хоч мати крала ночами картоплю із власного погреба, бо німці забрали все під медчастину, але вони були вдома. І хоч навіки у кожного з них забрали радість, бо тільки дитячі голоси, як виявилось, мають властивість приносити її до хати, але скоро до багатьох прийшло те спізнене Боже змилування – і майже в один час в селі знову заплакали діти і заплакали батьки, бо кожен порівнював оте, от що сталося під ковелем з тим, що послав Бог. І майже завжди ці Божі програвали. У матері ніхто не народжувався. Довго-довго вона по ночах відчайно гірко плакала у подушку. А у 45-му прийшов наказ, і той триголовий змій запросив у фіру знову. Село вивезли під автоматами, але звеліли взяти все, навіть худобу. Добрий капітан, на цей раз інший і на цей раз відвертіший, сказав, «Ідете на голод, поки не виростете, ви вмираєте, беріть усе до останньої картоплини». І ця безпритульна березна поїхала знову світами від стовпа до стовпа, і вже ніхто не плакав бо почорніло все усередині, бо була одна труха у грудях. Але діти знову жебоніли, і задля них можна було піти на все. А пустеля, по якій мали блукати, плила десь за стінами товарняка загрозливо довго, відлякуючи. Говірка на станціях чужаніла і змінювалася. Це свідчило, що земля була незнайома, відстрашливо примусова, закрита дерев'яними дошками, як жінка під весільними хустками, котрої ніколи не бачив, але котра могла мати лице гриборудні, або не доведи, Господи, і тут усі перехрестилися, аби не промовити в голос того, що було великою загноєною тріскою у грудях кожного. По дорозі від запалення легень згорів мамин-чоловік. Вона погано орієнтувалася, що з нею відбувається, тому її забрали з собою чоловікові тітки, і відпустили тісну комірчину біля кухні. Моя мама вийшла за тата тільки тому, що був добрим, що не заступав її лемковину, ту землю, за котрою тужила. Там була інша Україна, оправлена в Польське, як камінь у метал, а цієї боялася. На ній теж були поляки, і на ній теж воювали, і цей безконечний вогонь, у який було її опущено, не затихав, а гоготів, як у великій печі, і доброю тягою. І тут, де мали її стріти, як найріднішу, бо за Україну її, викинено з рідної землі, тут була нічим, жила в комірчині, залякана, чужа, одинока. Серед людей, уже не схожому на їхній одязі, і не схожою на їхню мовою. І хлопець, що захистив її при всіх від кпинів За коротку спідницю і високі буклі Той, до якого з таким трудом забувши своє минуле Прихилилася, сказав, що поляк І шлюб давав їй польський ксьонц І то був ще один удар Далі ходила до церкви, а він до костюлу Далі жили тихо і добре на заздрість сільських невлаштованих дівчат Але страх причаївся, немов на рив у тілі Химера розповідав тихо, якось так чітко і конкретно, що бачила усе, мов, на екрані. Мій тато пішов на весілля сам, бо мама залишилася зі мною. Я мав півроку і дуже плакав. Мамі затерпали руки носити цілими ночами. І від того, що засинала на ходу, прив'язувала мене у хустині до шиї. Була ходячою колискою, аби не випустити. А на весілля мусив іти, бо то женився, стріїв брат. Було би гніву.